Och Hej och välkomna till Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen med mig Ulf Karlsson. Och med mig Staffan Sporre och det är vårt hundrade avsnitt helt enkelt eh, och med det så tänkte vi faktiskt be oss tillbaka till starten för den här podden. Jag kanske måste hitta en fanfar också. Ja men det tror jag du måste faktiskt. Ja. Och vi ska alltså tillbaka till, ja, det kan ju kallas BC eller BC då, men... Inte i den här bibliska betydelsen utan en Before Karlsson. Uf, ja, Ulf Karlsson alltså. Får nästan lite agent- eller apostelkänsla där. BC, det är mm. mäktigt. Men innan vi navelskådar ihjäl oss tänkte vi först blicka lite framåt. För inom kort ser ju en helt ny mötesplats för järnvägen och järnvägarna dagens ljus. Vi pratar såklart om train and rail. Mm, och, och här har vi inte bara en utan två björnar för att höra hur arrangören och facilitatören... Ja. Kan, kan det vara årets nyord? Ja, det vi får vi lansera den i alla fall. Ja. Med, med de här två björnarna så har vi resonerat kring skapandet av den här nya mötesplatsen för järnvägarna. Och det betyder ju på klarspråk då att vi först möter de många hattarnas man och tillika Swedtrains ordförande Björn Asplund och därefter mässnästorn från Stockholmsmässan Björn Wängse. Hitta hittar på många fina nyord nu. No. En facilitatör av mässnästorn. Eh, och sen så ska vi alltså runda av där historien starta Och i vårt fall så är det 2015. Eh, för det var då som järnvägspodden såg dagens ljus. Det var som en beställning från min gamla, ny, gamla, jag vet inte riktigt hur man ska säga, enhet, trafik heter det då. Det bor idag hos trafik. Ja, historien är ju lite höll, höll i dunkel. Och de där avsnitten som gjordes då 2015 och 2016 också någon gång, de verkar ju inte finnas kvar längre. Men han som gjorde dem, han finns ju kvar. SJs nuvarande presschef, Tobbe Lundell. Mm. Men på den tiden var ju trafikverkare då. Han var ju det. Men nu rullar vi för hundrade gången igång och vi lämnar plattformen med att hälsa Björn Asplund välkommen tillbaka till oss. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja men precis. Du har ju faktiskt varit med för ett antal år sedan 2020 räknade jag till att det var. Men för säkerhets skull så tar vi och hör vem det är vi har med oss. Jag är Björn Asplund. Till vardags jobbar jag på Allstom Transport som Customer Director. Men jag är också engagerad i branschorganisationen Swedtrain, Sveriges järnvägsindustrier. Där är jag ordförande. När man ringer och ska prata med dig då kan man ju göra det ur många olika perspektiv. Så, med Lite många hattar på dig kände vi här att du nu är arrangör av Train and Rail. Du kommer säkert vara deltagare också. Du är ju en representant för ett visst företag och dessutom branschföreträdare. Är det, är det lite svårt att liksom hålla ordning på alla dessa hattar? Nej, det är det väl inte. Även om det kanske blir lite dubbelt eh, ibland. I jag menar arrangör och branschföreträdare vad det gäller train and rail då, som Svärtrain tillsammans med Stockholmsmässan eh, organiserar. Det är ju en roll och, och eh, sen, sen har jag ju också ett, ett vanligt jobb på dagarna så att säga. Då. Men branschen och branschorganisationen är ju väldigt viktig eh, för oss på alls. Kanske får åka med på det ovanliga jobbet idag då eh, och prata om train and rail. Eh, och vi börjar redan, vad är train and rail för något? Train and rail det är en mässa och en mötesplats som faktiskt har skapats av branschen för branschen. Och det var lite utifrån att vi inom Svärtrain men även andra branschorganisationer såg ett starkt behov att hitta en mötesplats under lite längre tid för att samla branschen och att branschen känner att det är deras arena. Så vi har arbetat mycket med att även om det är Stockholmsmassan och Svartrain som, som är arrangörer här så alltså är det viktigt med våra samarbetspartner som är med i, i uh, Train and vem, vem kom på namnet? Lite, ja. alltså där? Ja, det, det är en aning oklart. Eh, jag tror inte vi har en, en som har kommit på namnet utan det har snarare växt fram genom olika diskussioner, kanske framförallt med Lansvärld, Train och Stockholmsmässan men jag vet också att vi har fått input från flera personer i, i branschen för att hitta namnet eh, Train and Rail. Så det är nog ingen som kan ta åt sig hela äran men alla kan ta åt sig lite av äran då. Det känns ju rätt självklart ändå nu när man ser det på, på pränt. Ja, ja men det gör det faktiskt. Och ganska snabbt så ramades idén in, kan jag säga. om Det kanske fanns några varianter. Men den tycker jag känns, den känns väldigt bra. Ja, men det kanske catchy, det får man säga. Om vi går in på innehållet, då, vad, hur har ni tänkt kring ämnen och, och talare och ja, innehållet överhuvudtaget på mässan? Vi ville skapa ett program eh, som utmanar och utvecklar branschen och framförallt hitta nya Influencer. Jag tror vi inom Svertrain, och även andra branschorganisationer, ser ett starkt intresse för järnvägen, kanske inte bara för de som reser. Till trots av en pandemi så ser vi att resandet återkommer. Det finns ett stort intresse att resa som privatperson jämfört med tjänsteresande. och vi ser att godstrafiken faktiskt har en positiv trend. Där till kan vi också konstatera att det är väldigt många nya företag som kommer in i vår bransch som är antingen Startup eller som har jobbat i andra branscher som kommer in i MX-branschen. I CEO Sweatrain till exempel så har vi dubblat medlemssamtalet eh, efter pandemin så det finns ett stort intresse och det här vill vi fånga i en samlingsplats och framförallt Sweatrain för oss är det väldigt viktigt Fram, eh, att lyfta fram tekniken som är en möjlig eh, möjliggörare för en bättre och utökad järnvägstrafik. Är det något speciellt område där, då, där vi i branschen behöver verkligen utmanas och utvecklas? Vi behöver som bransch vara snabbare på att anamma den nya tekniken och också hitta vägar för att anamma den nya tekniken. Vi pratar väldigt mycket om digitalisering som alla andra gör också men vi måste våga. Och hitta vägar hur vi introducerar eh, ny teknik. Eh, det finns ju många exempel. Jag menar, ETMS är en form till exempel av digitalisering eh, av järnvägen som kommer att få många positiva följdeffekter. Förutom att vi bara måste byta ut det gamla systemet. Men vi vet också att ETMS har av olika anledningar tagit väldigt lång tid att introducera. Och här finns det flera exempel som vi faktiskt kan använda oss av ny teknik. Och det det som är så intressant med de nya företagen som kommer in som jobbar med AI, som jobbar liksom med en annan typ av teknik än, än vad vi kanske historiskt i vissa delar har gjort i järnvägsbranschen. Man pratar mycket om automatisering och att nyttja AI-tekniken, sensorer etc. Och det här är någonting som vi tror är viktigt att det kommer fram Ja, Har vi något särskilt, alltså någon sån här världspremiär på någon innovation eller någon teknisk lösning, något sånt där särskilt som du vill kittla med utan att spoilera den där förstås? I Nej, precis. Den, det ska jag på press, pressfrukosten... Så ska ett företag avslöja en, en, en stor nyhet. Men den är faktiskt hemlig även för mig. Och det blir väl ingen stor nyhet om, om vi släpper den innan naturligtvis. Så, så mycket vet jag. Men vad det är, det vet jag inte. Så jag får vi ta en cliffhanger där på den. Vi får, försöka, vi får försöka bevaka den på plats helt enkelt och göra skopet. Ja, det låter som är bra i det. När är den? Eh, 25. Ja, men då har vi möjlighet att vara där i alla fall och bevaka. Ja. Livepodd för första gången Staffan kanske. <laughs> Precis. Men, eh, efter den här intervjun men innan den här sänds så att ja, det blir något konstigt tidshopp här. Då kommer ju ibs konferensen gå av stapeln eh, och de har lyckats locka både vår minister och dessutom ledamöter av trafikutskottet. På train and rail har, har ni lyckats eh, hitta och fånga några motsvarande dragplåster. Ja, men Absolut. Vi är alltid från eh, riksdagsledamöter till parlamentariker där och, och framför allt också både nationellt och internationellt VDR och experter eh, från många olika eh, företag. Bland annat eh, SDFs generalsekreterare men också från industrin till exempel Coop som är väldigt beroende av järnvägstransporter och industrin tror jag är en viktig, viktig spelare här. Som vi ser att man har ett mycket större behov av järnvägstransporter och börjar också göra sin röst hörd. Och sen kommer ju Roberto och Mariana också att inleda dag två så att jag tycker vi har många potentater på plats. Vi kan väl också avslöja att Järmex podden kommer att också vara där. Och Järnvägspodden naturligtvis. Jag ber om ja. ursäkt. Ja. Ja. Vi, alltså, vi har ju varit inne på några av frågorna som vi vet att vi kommer att behöva diskutera på, på mässan. Finns det några fler frågor som, ja men det här kommer vi absolut att behöva diskutera här. Och, och kanske också, varför gör man det bäst på en mässa? Ja, men jag tror att... Det som fördelen med Train and Rail-mässan har och också att, vi, att det är branschen som gör den här. Jag menar, Swedtrain i arrangerar det här ihop med Stockholmsmässan. Men vi har ju väldigt många samarbetspartner med det här som FSI, järnvägsentreprenörerna, svensk kollektivtrafik, Sverig, tågföretagen, spårvagnsverkstäderna, NGS. Så att det finns ju då väldigt många som. Det här skapar då en plattform för att diskutera det eh, lite vitt och brett. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt. Swedtrain driver ju, som ni kanske känner till, vårt internship program Där ungdomar som går på universitet och högskolor eh, tillbringar eh, sommaren eh, bland våra företag. Och jag tror också att en sån här massa möjlighet att öppna upp för. Nya att komma in i branschen för att se vad vi verkligen har och vad vi kan. Så det, det finns flera faktorer som gör att det är viktigt att ha en sån här mässa. Sen är det naturligtvis ett, ett, ett fönster för alla olika företag som ställer ut. Vad hoppas du mest få ut av de här dagarna? Kommer man möta dig på scenen, i en monter och, och det här med hattarna igen då? Är det Spreadtrain <skratt> eller är det alls de som du är där och representerar? ja du, Vi är nog tillbaka till hattarna, precis som du eh, säger. Jag kommer att äh, vara på scenen. Vi kommer att ha vårt årsmöte, sweat -train, Så jag kommer att vara engagerad i det. Men sen kommer jag naturligtvis också äh, vara i Allstoms äh, monter. Så det blir att byta hatt äh, några gånger under de här dagarna. Men det tror jag ska gå alldeles äh, utmärkt. Sen, sen hoppas jag äh, naturligtvis på att det här blir den mätesplatsen och vi får upp de diskussionerna som, som vi önskar få och att vi får en möjlighet att visa faktiskt att järnvägen är en framtidsbransch. Man kan ju kanske tycka lite med senaste höstens beslut att vi går i en liten annan riktning kanske än, än övriga Europa och kanske desto viktigare att visa att järnvägen behövs också i Sverige och vi kan. Vi ja, har väldigt många duktiga både människor och företag eh, inom Sverige. Och med senaste höstens beslut så syftar vi på de politiska inriktningarna, eller? Ja, precis. Jag eh, har ju varit in lite grann på framtiden, då, så jag undrar hur, hur den långsiktiga planeringen ser ut. Alltså, är det en mässa som kommer först, stanna eller behöver den utvärderas innan vi vet det? Vår plan är att det här är en massa som har kommit eh, för att stanna. Både Sweatrain och Stockholmsmässan har ju lagt ner eh, väldigt mycket energi på det här. Sen kommer vi naturligtvis utvärdera det här att vi når... Målet och känner att vi skapar en gemensam mötesplats eh, av branschen för branschen. Vilket är liksom vårt övergripande mål. Och det är klart, eftersom sån här välkomnar vi alla idéer och, och förslag på hur, hur vi kan fortsätta den här resan. Ni, ni håller ju själva också i järnvägsdagen som går lite sent där på hösten. Då. Hur, hur förhåller sig den, det arrangemanget till Train and Rail? Är det... Konkurrenter eller är det någon form av komplement? Det är nog snarare komplement. Järnvägsdagen är, är ju en, en konferensdag som ofta är lite mer nischad som vi har gjort eh, i väldigt många år med, med tillsammans med tågföretagen. Där vi ofta väljer ut ett huvudämne och fokuserar på det under konferensdagen. Här med train rail är det ju mera det är en längre, eh, längre period och det finns en större möjlighet också för företaget att visa upp sig och få flera diskussioner. Vi vet ju inte bara att som kommer att hålla våra möten på Stockholmsmässan under Train and Rail utan även flera av andra organisationer kommer också att lägga sina aktiviteter i samband med Train and Rail. Och därmed skapa liksom en större mötesplats. Men järnvägsdagen är vi både stolta och nöjda med. Så den kommer absolut att fortsätta. Apropos järnvägsdagen. Jag tar ett litet tid och spår, Men apropå järnvägsdagen och apropå det du var inne på tidigare med internships. Eh, senaste järnvägsdagen så var det ett väldigt bjudblat framträdande av just några interns eh, som, ja. eh, som var med. Jag, jag tror att de eh, skulle vara otroligt intressanta att prata med i podden. Vet du om de kommer att vara på Train and Rail? Jag vet att vi har bjudit in dem. Och jag vet ju att vi har ju kört det här programmet i, i, i flera år. Och från en ganska blygsam start så har vi enormt många sökande. Så att det var sedan ett par år sedan så måste vi gallra ganska hårt. Fler av dem som har gått det här programmet eller de flesta om jag har förstått saken rätt, är ju faktiskt med i branschen så de kommer vara där. Det måste jag ju säga att när de här internshipprogrammet, har sin avslutsredovisning som de har i, i eftersommaren eh, varje år. Det, det är en av mina järnvägshöjdpunkter på året, nästan oavsett vad som händer. Eh, det är så intressant att få den analysen utifrån och från unga människor. Eh, det är så viktigt. Så att, ja, de kommer att ha möjlighet också att kunna vara med på Training Rail. och Jag hoppas att, att vi kommer att se dem där också. Till sist så undrar jag lite grann apropå ja, men hela mötesupplägget och så vidare. Hur skulle du säga att möteskulturen är generellt inom järnvägsbranschen? Är det, är det högt i tak och, och är det lätt att liksom få tag i folk när man vill ha det apropå att locka folk till en sån här mässa och så vidare? Det tycker jag. Att det är högt i tak, den kulturen har vi inom järnvägsbranschen. Och jag tror att det är nödvändigt också. Och att vi kan ha dialoger i olika samverkansforum. Till exempel som JBS och andra forum. Så det tror jag är väldigt viktigt. Vi har ju sett att, att sen pandemin så... så har det ju funnits också ett behov att träffas fysiskt. Eh, många människor kanske har tröttnat på Skype eller Teams eller andra typer av eh, digitala mötet. Så att jag tror att det finns ett, ett stort intresse eh, att träffas fysiskt. Ja, men det såg vi ju på järnvägsdagen. Den blev ju utsålt. Vi, det var ju, vi kunde inte släppa in alla som ville komma eh, till slut. Och det är väl ett ty, tydligt exempel på att eh, det finns ett, ett stort intresse. Och det kanske också just därför. Vi har ganska, som du sa, högt ett tak och ha en öppen dialog. Vi kan skälla på varandra mellan de olika delarna och olika åsikter. Men vi kan fortfarande sitta eh, tillsammans runt ett bord och diskutera. Och det är positivt. Och det ska vi fortsätta att ha, tycker jag. Ett socialt släkte, järnvägarna. Ja, men, ja, det är väl ett socialt släkte men jag tycker också att jag ser en öppenhet också att eh, ta in nya influenser eh, mycket mer. Jag har jobbat ganska länge i M expansion, och jag tycker jag ser en väldigt positiv trend. Dels att det finns företag och andra intressenter utifrån som vill in i M expansion. Som tycker att de har någonting att bidra till järnvägsbranschen och har bra idéer. Men också en öppenhet inom branschen, den befintliga branschen. Också att släppa in nya idéer och så. Det vi behöver förbättra det, det är hastigheten på, på förändringshastigheten. Att anamma nya tekniker. Det behöver vi förbättra. Men det finns både ett intresse och det finns en kunskap där som, som jag tror gör att vi har en... Att jag fortfarande starkt stark tro på järnvägen och järnvägsbranschen. Nu när höghastighetståg kanske är lite parkerat och så får vi kalla oss för höghastighetsbransch då? Ja, om vi, ja, precis. Om vi inte kan åka fort på spåren så, så får vi se till att jobba fort. Och det är naturligtvis så, utan att gå in på den debatten, att ökad kapacitet... Behövs. Det tror jag nog snart alla är överens om. Inte bara branschen utan även de stora tunga industrin. Eh, sen kan man alltid diskutera på vilket sätt man får den ökade kapaciteten. Det går naturligtvis att öka kapaciteten till en viss gräns på eh, befintliga eh, banor. Jag är helt övertygad om det och det är ju förstås värt en, en, ett poddavsnitt självt eh, för ja. så mycket kan man diskutera det. Men tills vi har anledning att återkomma till det så säger jag stort tack Björn Aspund för att du tog dig tid till järnvägspodden. Tack, tack. Hej. Det där var ju ett gäng cliffhangers och teasers kan man säga. Det är inte utan att man blir nyfiken på nya företag och ny teknik som ska presenteras. Sjukt många hattar på den här björn också faktiskt. Ja, men det är jättespännande att se då, vad det är för ny teknik och nya företag som kommer dyka upp. och får vi se då, om vi kan få möjlighet att livepodda där på den här eh, numera famösa frukosten. Mm -hmm. Och alla verkar ju komma Det blir ju en massa sådana seminarier Årsmöten och så för branschföreningar Och så där också Är det något som du verkar bli Eller vara extra nyfiken på då? Du var ju lite inne där på det här Internshipsprogrammet Ja men precis och de, är, de har väl inget egen punkt va, tror Inte vad jag jag sett nej. Men, men, men, men, men de, givet att jag har hört av dem tidigare Så att, att få en pratstund med sådana Är ju väldigt givande så, nej, Men annars det är det sjukt många intressanta saker men, men digital automatkoppel kommer att vara där att prata. Och hur långt har det kommit nu? Det skulle vara spännande att höra. ATO, det vill säga automatiskt automatisk tågföring alltså så, eller lokförarlös dag helt enkelt kommer att diskuteras. Det finns många väldigt spännande saker som, som är... Liksom, ja. Drar du en förkortning till för jag bingo snart också. Mm. Ja, dack då. Ja, tack, dack. Eh, jag har ju inte varit heller på järnvägsdagarna. Det är ju en sån vit fläck. Eh, jag borde ju det kanske då. Du sålde ju den rätt bra. Ja, men eh, det, den var bra. Det, det, det måste vi säga. Alltså, så just den delen med, med innovationen med för liksom, eller tänket framåt med, med nytt ungt blod in i järnvägsbranschen. Ja. Det var många saker som var bra Men just den kanske fastnade allra mest Nu ska vi snart in på JBS-konferens Vi har ju aldrig spelat in en, så här, Våra pratar så här tidigt Innan en konferens på morgonen Och <laughs> okay. den drar igång snart Det här Möteskultur var vi inne på lite Vad tror vi vi får se för någonting idag? Då? Ja, men det är väl, det är väl som, som Björn säger Att det är högt i tak och, och så. Det, det här, det, Den här konferensen är ju mer, den är på bredden mer. Alltså, Så det är inte bara folk som jobbar i, är Aktivt inom JBS som är med, Utan vi har ju den på bredden det brukar kunna ge upphov till en, en del häftiga äh, diskussioner och så, men, äh, men framförallt så, det känns ju fortfarande att behovet att träffas fortfarande finns postpandemi liksom, så att äh, mycket sånt. Postpandemi till posthuset där vi befinner oss i, det är ju snyggt och där är, det är verkligen högt i tak fysiskt ja. idag, så att äh, ja, men det blir spännande, men Ja men då tänker jag, vi, vi går från en björn till en annan och det blir ju då Björn Vängse. Hur ska vi på Nysvenska då faciliteras och vad ska man som utställare tänka på och hur ser trenderna ut? Det här kanske är det samtalet som gör att vi inte är helt hundra på om den här podden är en järnvägspodd eller någonting annat. Så vad säger du då? Då säger jag välkommen till järnvägspodden Björn Wängse. Tackar. Du blir ju björn nummer två i det här avsnittet och den, vi tror i alla fall att du är lite mer okänd för järnvägsfolket än vad den första björn, Björn A, är. Så bara för sakens skull här, kan du kort berätta vem det är vi har med oss nu? Jag heter Björn Wengse och arbetar på Stockholmsmässan med affärsutveckling. Sedan 2019 kom jag hit för andra gången. Jag började här med min karriär för många härans år sedan, decennier sedan. Och sen har jag farit runt och arbetat på mässpolag både i Sverige och utomlands. Men jag känner Stockholmsmässan väl, både som i och med att jag varit anställd här. Så att jag kände lite grann som att jag har kommit tillbaka hem. Och nu har järnvägen knackat på hos mässan. Vad, vad tänkte ni när, när vi gjorde det? Jag på att säga, visa, Utan att ta någon krädd för det, <laughs> ja, ja, alltså det var nog så att vi knackade på varandras dörrar här lite grann. Och möttes och tittade lite fåna på varandra. Och var ju du där och var ju du där? Det var nämligen så att i vårt DNA som mässarrangör så ligger ju att försöka identifiera olika behov kontinuerligt i alla branscher man kan tänka sig. Och för några år sedan så märksammades vi på att man ville ha en järnvägsmässa i Stockholm helt enkelt. Och då gjorde vi en egen research bland leverantörer, operatörer, köparsidan, påverkarsidan. Som bekräftade det. Och det här packade vi ihop snyggt och prydligt. Och eh, gick upp till Switch och sa att vi har lite eh, intressanta siffror här. Och då tittade de på oss och sa, ja men det har vi med. Vad kul att ni kom. Så att vi enades ganska snabbt om att göra en fördjupad research i branschen. Som då kunde bekräfta eller förkasta vad eh, vi hade kommit fram till. Och det visade ju att eh, det fanns en eh, otrolig majoritet för... Att göra en mässa i Stockholm. Men vi hade en viktig förutsättning från oss att gå in i det här. Och det var att hela branschen ställer upp. Alltså alla organisationer, alla föreningar, alla man kan tänka sig. Då tog vi kontakt med dem och alla hoppade på. så det här vill vi ville ha. Och, och sen dess har det bara rullat på. Blicksten kan slå ner på samma ställe två gånger alltså? Ja, uppenbarligen kan det det. Och jag kan säga att jag har jobbat med mässor i många år och utvecklat mäss på alla möjliga ställen och just det här, utgångspunkten att få gå branschens intressen kring ett, en ny mötesplats är ju naturligtvis, som ni alla inser, kolossalt bra förutsättningar. Annars kan det ju vara så ibland att en mässarrangör själv funderar ut att grupp A vill träffa grupp B vid den här tidpunkten och så ska man försöka driva det här mot två grupper men i det här fallet så fanns ju en öppen famn kan man säga och väldigt bra förutsättningar nu är det ju här, en, in, inte en mässpodd utan en järnvägspodd. Ja. Jag, alltså, jag, bara bara jag, jag kan mer om mässor än om järnväg, men jag, håller, jag lär mig. Ja, men var, har du någon <laughs> relation till järnvägen och hur, hur ser den i så fall ut? Ja, det, det har jag ju naturligtvis. Som, du kan ju bara uttala mig som privatperson. Via jag har i något fall haft järnvägsbranschen med på olika industrimässor och tekniska mässor och sådär. Men, men för egen del så är jag otroligt förtjust i järnvägar och i tåg så ofta jag bara kan. Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att resa. Det är hållbart. Det är, har alla förutsättningar att växa ännu starkare. Så att jag kan väl säga att jag har haft stort intresse och glädje av att få jobba de på två åren nu med branschen. Och hur, hur tänker vi att vi ska facilitera branschen nu då? Under framförallt om vad det är som gör vår bransch speciell? Alltså, så att vi kommer med egna riders till exempel. till? Ja, eh, det intressanta med järnvägsbranschen tycker jag det är att den, den, är, den är både komplex. Den är, är, är å ena sidan väldigt mycket high tech, framtidsinriktad. Och å andra sidan så är det ju ett klassiskt sätt att resa som alla har en relation till. Och, och det gör ju att det här har varit extra roligt i och Många facetter i det. Allting från upphandling till fordon, rälsen, infrastruktur, upphandling, triffsel, hållbarhet. Alltså det är så mycket i kring järnväg. Det tar aldrig slut. Man hittar hela tiden nya perspektiv och nya vinklingar. Får vi även med ett internationellt deltagande eller blir det mer än den svenska branschen som träffas nu? Vi har ju drygt tio länder som kommer ställa ut. Och vi får förfrågningar från besökargrupper från alla möjliga håll som kommer. Det kommer ett nu från Frankrike som skickar upp en delegation. Vi vet att det kommer sveitsiska delegationer. Och alla nordiska länder skickar ganska stora grupper som kommer hit. Men vi kan inte kalla den för internationell. Utan det, är ju en, det är en nordisk mötesplats med svenska förtecken som måste man beskriva det. Hur många språk kan du säga punktlig på Staffan? <laughs> ja, det, blir väl, det blir väl tre då i alla fall. Ja. Min favorit är förstås pink Pinklichkeit. Eh, det var ett sidospår för, som jag inte är på. Eh, hur, hur ser vi på, på mässor som, alltså, som mötesplats och, och framtiden? Alltså, hur går trenderna? Jag gissar att det är en hel del inom järnvägen i alla fall som, som ofta blickar mot inåt och, och försöker se vad det är och kopiera det. Så. Ja, den är så storsatt. Oj, oj, oj. Vi var ju där i tre dagar och tog aldrig slut. Hittade nya handlar hela tiden. Men, eh, när det gäller mässor allmänt, nu kommer vi in på det som podden inte ska handla om egentligen. Lite kort bara så i själva mässformen. Den har ju sett klickarna ut sedan Leipzig 1061. Man kommer till en plats och plockar upp sina prylar. Åker därifrån glad och nöjd och har köpt oss eller sålt något. nåt. Men det är faktiskt så att mässor ökar fortfarande. Och är i synnerhet nu kan man säga när det har varit lite sämre konjunkturer. Så är det många som kanske har gjort ett uppehåll med mässdeltagande och mässbesök. Men ska går tillbaka därför att det är en erkänt och välkänd... Metod för alla, liksom, hur det fungerar. Det är inget konstigt med det. Och det byggs ju mässlar över hela världen. Så trenden är väldigt positiv. Däremot är det kanske så att det dyker upp många nya mässarrangörer det gör det inte. Men de stora etablerade arrangörerna de ökar. Och runt om i Europa ser vi nu att besökarantalet sakta stiger. Nu har ju säkert mm. många redan sina montrar klara sedan länge. Men vad tänker du som ett medskick här, Vad ska man tänka på som utställare? Om vi tittar på monter så är det viktigt att man tänker efter varför man är med på mässan. Och monten ska ju spegla det syfte man har. Det som gör mässor unika också det är ju att man Arbeta med alla tänkbara sinnen syn och känsel och dofter och allt möjligt. Så man kan kombinera det här på ett intelligent sätt. Så man behöver nödvändigtvis inte ha så stora montrar utan man kan vara lite smart och forma sin mantra efter sina, sina behov och sina syften. Vad ska man bjuda på då? Om man ska bjuda på något? Ja, det här har ju gått vågor i man ska väl helst inte ha saker och ting som inte ligger i papper. Jag tycker man ska bjuda på sig själv och sin personlighet. Vi har ju tänkt att vi ska finnas på plats och spela in. När det avsnittet väl släpps då, vad har du förväntningar på, på ett sådant avsnitt? Ja, alltså vi ser nu när vi kommer allt närmare öppningsdagen här så kommer det ju presenteras många nyheter och jag, tyvärr kan jag inte berätta vilka det är, men en men det kommer att finnas mycket nytt, det kommer att finnas nya konstellationer, det kommer att finnas nya perspektiv på hur järnvägen kan bli än mer konkurrenskraftig och inte minst så har vi ju en konferens första dagen, den 25 med ett otroligt innehåll. Plenum på förmiddagen och så tre parallella sessioner på eftermiddagen täcker in både innovation, teknik och geopolitiska faktorer. Där finns det massor som kommer att berättas och beskrivas. Björn Asplund hinta om en än så länge hemlig pressträff där på morgonen den 25. Ja, det här tanken med pressfrukosten det är inte att berätta hur duktiga vi är som man ser arrangerar mässor. Utan här kommer vi att lyfta aktörerna och deras perspektiv på nyheter, teknik, järnvägsbranschens förutsättningar framöver. Så att vi har lite hemliga gäster där som kan locka sådana som ni. Ja, men vi kommer försöka vara där. Eh, lite grann kopplat till det så, så läste jag någonting om, någon, som ni kallar för new brand area. Jag antar att det är kopplad an till, till det. Hur, hur ser det intresset ut för det? Alltså den är fullbokad. Och new brand area eller innovation area eller vad man nu kan kalla det för, det är numera ett måste på de allra flesta fackmässor. Det ligger i vårt uppdrag kan man säga när vi skapar en mötesplats att presentera next gen i utveckling, innovation och tänkande. Det blir liksom en, en krydda. En uh, koppling till. Kanske till då. och nu får jag ju avslöja mitt, min okunskap här, men jag tänker på Inno Trends där, för där är ju mycket även utställningar utomhus och till och med att det finns hela tåg som man kör in till mässan. Hur ser mm. de möjligheterna ut hos er, alltså att även visa och demonstrera fordon och lokvagnar, vad det nu kan vara? Ja, eh, vi, vi har ju en av de största utställarna eh, är ju utomhus, så att vi har... Eh, Bra tryck på utemhusutställningen också. Vi har tyvärr ingen räls som kopplar oss. Även om vi har hundra meter till jättemycket räls här där vi sitter. Så har vi ingen räls tyvärr att köra in och ut tåg. Det är ju en önskedröm. Vi tänkte faktiskt det från början att bygga någon form av rälskonstruktion. Men det var väldigt tekniskt svårt. Ja, men vi börjar närma oss slutet. Är det någonting mer du vill tillägga? När vi startade den här mässan gjorde vi den här researchen. Om vad mässan ska syfta till liksom, och vad, vad egentligen är vårt uppdrag. Vi kan ju som sagt inte med tillräckligt bra än kanske. Men vi kan identifiera ett antal områden som är särskilt viktiga. Och det var ju digitalisering, hållbarhet och kompetensutveckling. De här tre dyker upp i alla tänkbara sammanhang. Och det har vi tagit på största allvar. Och vi har ju ett samarbete bland annat med Trafikverket som projektleder den delen om framtidens medarbetare. Så att under dag ett och dag två, då är det... Branschen som samlas lite mer kring typ Järnvis College och vad branschen kan göra för att attrahera nya medarbetare och utveckla kompetens. Och sen tredje dagen den 27, då har vi en särskild dag för att attrahera och träffa personer som vill in i branschen och som vill utveckla sig från det de gör ju nu kanske i branschen. Det ska bli otroligt spännande att se vad det här landar i hela, men jag tänkte bara lämna det här spåret för ett helt annat spår, ett ganska långt där. Jag har ju hört rykten om att du ska åka Vasaloppet. Ja, tänk jag bara så här, vem, vem är du i det sammanhanget? Är du ett lok där eller är du mer en äh, vagn som ja, kommer? Som, som, som, som tur är så är det ju stafetten Så vi har delat upp sträckorna Och jag var lite slarvig när jag valde sträckan För det visade sig att jag valde den jobbigaste sträckan med Fem kilometer motlut här Men i det sammanhanget så är jag ju förmodligen en vagn bland flera Vi önskar dig förstås varmt lycka till med det Och eh, säger stort tack för att du tog dig tid till podden Björn Wengse Tack själva Vad tar du med dig från de här samtalen? Ja, jag tänker, det kanske är som sagt vi var inne på. Det är inte helt under att det här blev en järnvägspodd just nu. Då, men som kommunikatör ändå, kul att ändå höra lite hur trenderna går där, kring mässor och hur man ska tänka på som utställare. Inget karra utan papper och <laughs> var noga med att det finns en papperskorg och sådär. Hur man liksom också kan få in de här frågorna då som han lyfte som eller han hade identifierat nu då som viktiga för kanske inte bara för vår bransch förmodligen utan för många, men digitalisering, kompetensförsörjning hållbarhet, sådär, ja men hur kan vi mata in det här jag försökte ju vara Göteborgs där, ytställare det gick ju inte riktigt, flög kanske inte fullt ut men det var ju inte viktigt med en stor monter i alla fall utan viktiga att man tänker igenom syftet ja, så du blandar i här, ja. göteborgare det känns som en karra kommer från Sundsvall ja, är... <laughs> förmodligen, ja Ja, nej, men absolut. Men jag, jag tycker, apropå de här samtalen, då, så, så tänker jag att eh, ja, men det är kul att det verkar komma så många. Och jag tror att mycket av det har att göra med att ge bästa ja, sitt styrelsemöte. Det är andra som har passar på i samband med det här. Det, det FSC, sa de. Det Sen kanske vi ska bara nämna nu då, att eh, Train on Rail är ju inte den enda mässan här. Så att vi är någon sorts public service. Eller om vi inte är det så. Men det finns ju en mässa till som du faktiskt har gång avstånd till hemifrån. Mm. Så, den ser ju ut att gå av stapeln, liksom på nytt född igen. Mm. Till hösten så... Kommer en, kommer en nordic rail igång så, på Elmian. Så vi får väl återkomma till när det är programmet där och så. Det tror jag. Men eh, vad gör vi då då? Ska vi lämna mässan och gå bakåt i tiden? Nej, äh, jag vill glänsa lite först. Ja? Du, du frågar om hur många då språk jag kunde punktlig på. Ja, men så var det ja. ja. ja. Det, det var ju tvungen att eh, fräscha upp mig. Alltså punctual förstås på engelska, då punktlig som vi var inne på i tyska också. Eh, punktuell på franska. Ja. Ursäkta, franska uttalet. Eh, pontuale vi märker en viss trend här mm. men sen finns det ju ett par som, som sticker ut då. Okej. Okay. Och okay. är vi, ja, vi är Finland eller Estland eller precis. Och så akorata. Vilket är Esperanto? jag tyckte det var superkul att Esperanto har alltså att språket Esperanto såg till att ha ett ord för punktlig. Ja, men då vet man att det är språk som har liksom utvecklats tillräckligt länge i alla fall när <laughs> man kommer in på såna <laughs> Väsentliga delar av eh, språkforskning. Mm. Här får Fredrik Lindström och kompanien något att bita i. <laughs> ja, men nu tar vi och lämnar både språk och annat med ja. mässan eh, och går till det förflutna. Men ändå med en viss röd tråd ska sägas, för, för han vi ska prata med ska faktiskt vara moderator på Train and Rail. Men mm. tillbaka mot historiens gåtfulla skimmer och podden bc Just det, vi firar ju alltså hundra med att prata med den person som satte bollen i, bollen i rullning en gång i tiden. Vad, hur och varför är några av frågorna vi ställer till Tobbe Lundell. Då trafikverkare, nu presschef på SJ. Välkommen till järnvägspodden, Tobbe Lundell. Tack så hemskt mycket och välkomna säger jag till er till SIS huvudkontor. Tack så mycket. Tackar, tack, tack. Känns det avigt att få höra den frasen? Ja, det är ju några år sedan men, men, men du sitter på andra sidan mot var du började. Eh, på de här mickarna i alla fall. Hade du en annan öppning förresten? Jag brukade säga så här... Eh, eh, att eh, välkommen till järnvägspodden, en podd för eh, dig som jobbar i järnvägsbranschen och framförallt till dig som jobbar på ett järnvägsföretag. Va, men var det är samma? Vi har ju den där eh, järnvägspodden, eh, Trafikverkets podcast för dig i branschen. Hade du samma catchphrase? Ja men det hade jag nog. Någon, precis så var det nog. Men vi är inne, vi, vi gör ju nu på något sätt eh, det hundrade avsnittet som i alla fall jag och Staffan gör då. Men eh, det fanns ju en, en tid före oss. Hur, hur börjar sagan om järnvägspodden? Det var ju inom dåvarande verksamhetsområdet planering där jag jobbade som kommunikationsstrateg med ansvar för extern kommunikation som det inom avdelningen kund heter väl den var. Där man identifierade ett behov av en ny kanal för att nå kunder på ett mer lättillgängligt sätt och med lite, men på, på ett nytt sätt. och Man ville också prova att nå en bredare grupp. Så tanken fanns att man skulle göra en... Inte ett podcast från början utan ett nytt format som skulle göra vara tillgängligt så att man till och med skulle kunna ja, men ta till sig det på vägen till jobbet eller om man stod i, som lokförare om man hade lite skogstid. Eller så där. Alltså det skulle vara enkelt att ta till sig. Och då blev det ganska naturligt och ganska snabbt så landade vi att en podcast det är väl kanske precis rätt format. Vi testar. Och när, när var det här testet? Det var 2005. 2014 började vi diskutera och sen så hade vi, det var många diskussioner kom jag ihåg och många prototyper och upplägg och så men 2015 drog vi igång. Hur kom det sig att det blev du då? Var det, liksom, var det ingen annan som ville eller var det du som ville? Väldigt ja mycket? men dels så hade jag ju ett ansvar för extern kommunikation inom det området och sen så har jag en bakgrund som journalist så de som ansvarade för kundkontakterna där frågade mig snällt och jag tyckte att det var ett jättekul uppdrag. Hade du någon förebild och Hade du lyssnat på någon annan podcast som du kände att ja, det här är känns som något att hålla sig efter, ett riktmärke. Så. Egentligen inte. Jag hade inte lyssnat på många podcasts då och nu lyssnar jag inte jätteofta på podcasts heller även om en och annan tar till mig. Men ganska snabbt så gick jag en podcastkurs genom Sveriges kommunikatörer tillsammans med Fotografiska museet som var superbra där jag lärde mig massor. Vad roligt, det kanske märks men det har jag inte vi gjort. <laughs> Vi, vi så här, de, de, när det de ursprungliga avsnitten. De kunde man ju ladda ner på en webbsida på trafikverket.se. De här kan inte finnas kvar. Så vi undrar lite om vad, vad du pratade om. Alltså, hur jobbade du och vilka ämnen och svar du hade? Ja, men en skillnad mot hur jag vet att ni jobbar idag. Jag har ju lyssnat på många av era avsnitt. Det var ju någonting som jag tog till mig på den utbildningen. Alltså det här med podcast, hur vi i allmänhet lyssnar på dem har ju också förändrats under åren. Nu är ju en podcast ganska ofta i det formatet som ni gör och i den längden upp till en timme. Det jag fick lära mig på den där kursen det var att ett avsnitt får vara max 15 minuter sen orkar man inte lyssna längre. Så det gällde ju att vara kortfattad och nerkockad i sin, sitt innehåll. Men vi brukade försöka ha tre olika saker vi pratade om. En sak kunde vara något som jag berättade om men minst två korta intervjuer då. Och det var både internt på Trafikverket. Jag vet att jag reste lite runt i landet och oh, till exempel inför fastställelse av tågplan så pratade jag med planerarna där. Jag träffade tågföretagen och pratade med dem om deras roll. Ganska, återigen det handlade ju om att göra Fakta är ganska lättillgänglig för en bredare grupp. Är det något av avsnitten du känner så här. Ah, det där skulle jag vilja höra igen, det där har jag saknat, det där blev så himla bra. Alltså jag tycker ju att ni har tagit podden vidare så jag, jag, vill, jag tycker de kan ligga begravda de där gamla avsnitten faktiskt måste jag säga. Hur många avsnitt gjorde du då? Ja vad kan det ha hunnit bli, kan det ha blivit 20 kanske? Vågar inte svärja men. Ja, du kan säga vad du vill för vi vet ju inte. Ja, ett och ett halvt år höll jag på i alla fall och det var väl ungefär var tredje vecka. Nu när vi sitter här på SJ då så har vi ju dagen till Ära lite tagit med oss. Inte exakt samma, men samma modell av bandspelare. Men mikrofonerna, de är ju faktiskt de du köpte då, där någonstans 2014-2015. Vad, vad känner du? Blir du, tar, tar du de här, den här tekniken, tar du den tillbaka till... 2014. Ja, men faktiskt. Jag blir lite glad att se den. Vet du, det roliga är att bara häromdagen så fick jag upp en sån här Facebook-minne. Ni vet, det kommer upp på årsdagen och någonting. Och då var det just från 2015. Då var den dagen en fredag och jag hade packat upp de här grejerna. De hade kommit med posten och jag var superlycklig. Det var som julafton. För det är ju ganska fina grejer som man faktiskt får för en hyfsat liten peng. Man kan göra det rätt mycket med en sån här utrustning. Det var ingenting du tog med dig när du, när du lämnade för SJ, Det här med att göra podd. Vi har lekt med tanken flera gånger. Eh, det har gjorts lite försök med podcast här. Inte minst inom vår företagsförsäljning. Vi har inte riktigt hittat eh, jag menar att, att just podcast skulle vara det rätta formatet. För den kommunikation vi behöver. Man skulle kunna tänka sig eh, i kommunikationssammanhang, Men vi har gått över mer på enkel film som vi producerar själva med mobiltelefonerna så det är mer, vi, vi utvecklar oss mer på den fronten just nu men, men tanken om en podcast finns alltid och det är ju ett bra format där. och just att det är tillgängligt och det är lätt producerat Jag och... undrar om man får se samma utveckling på film där då liksom att det börjar med kortfilmer men om 5-6 år då gör ni 45 minuter långa spelfilmer nästan här Ja, det är en rolig tanke. Samtidigt så är det ju så att eh, trenden går ju åt att eh, från att göra tre, tre minuters filmer så måste de ner till en minut. Och egentligen så vet man att en film får inte vara längre än 20 sekunder för sen orkar vi inte titta längre i, so, i, i dagens sociala medier-era. Men det såg jag igår, det var ju något inslag om just film att man på till exempel TikTok att man har två parallella, alltså den filmen man vill att du ska se- och så är det en annan film som rullar liksom i bakgrunden där det händer mycket saker. Det gör att ögat kan inte släppa skärmen. Det, det händer så mycket. Du vill fortsätta titta. Och det är bara nonsen som visas. Bara för att du ska fortsätta titta. Kanske är något för podden. Vi ska ha ett bakgrundsbrus som gör att ingen någonsin kan sluta lyssna. Jag tror det var därför jag var med. Ja. <laughs> Staffan bakgrundsbruset. Men ur ditt perspektiv då som företrädare för den största operatören på persontrafiksområdet, något du vill skicka med till oss då? Finns det ämnen eller gäster som du skulle vilja höra mer av? Jag tycker ni är bra på att lyfta branschgemensamma frågor men även skjuta in er på att titta på, även på olika frågor från olika vinklar. Det är möjligen, om jag får skicka med något, jag ska inte lägga mig i ert jobb för jag tycker ni gör det fantastiskt bra, men jag kan bara notera att ni jobbar inte utifrån det där uppdraget som jag hade att göra det väldigt lättillgängligt och kortfattat men det har ju säkert sina skäl till att, att, att den förändringen har skett. Ni kanske har också en annan målgruppsvision än vad vi hade då? men lite kan man säga. att säga. Alltså, det har ju svängt vi har, och vi har ju pendlat i tid genom åren också. Alltså, det har ju varit en ganska liksom, det har inte varit någon lordrätt eh, utveckling på ett eller annat. För när vi började så var vi också väldigt mycket kortare. Sen det är vi ju hyperlånga i sättet. Långa som en dag. ett tag. I alla fall i poddperspektiv. <laughs> ja. eh, men nu försöker vi hålla oss runt om 40 eh, som vi fuskar lite grann med ganska ofta nu för tiden. Men, men kan man har väl märkt att liksom lyssnandet har, det är lite vad man vill ha. Och det är ju det som är fantastiskt med just podcastformatet. Att man kan förändra det, hela tiden. det finns inga tidsramar som eh, sätts av någon annan eller en tablå. Eller så. Det är ju det som är, gör det så himla bra. Men, men om jag ska tolka det, då, det känns ändå som att du tycker att vi har förvaltat arbet hyfsat. Det tycker jag verkligen. Jag är jätteimponerad av hur ni har tagit det här vidare och, och att den lever vidare och eh, att ni verkligen gör ett eh, grundligt jobb. Jag är väldigt imponerad av det ni gör. Men det började hos, eh, hos dig och då var du ju trafikverkare. Det kanske till och med var så att, när du, slutade, att du tog med dig de där filerna för att liksom sönda ut spåren. Jag vet inte. Det är jag svårt att tro. Borta är om i alla fall. Jag kan ge er några tips efteråt här. Om vilka ni ska fråga på trafikmärket. Det, det tar vi tacksamt emot. Stort tack för de fina orden Tobbe. Och stort tack för att du tog dig tid till MX-podden. Ja men tack för att jag fick vara med Det var ju riktigt ärofyllt. Tack. Talk telegram. Kanske är det också hundrade gången jag säger någonting om punktligheten så därför gör jag det bara lite kort. Du får gärna lägga till någonting här. På det stora hela var februari en månad utan stora incidenter. Dock en tydlig ökning av obehöriga spår som drog ner siffrorna lite. För persontågen blev det till slut 90,9% och för godset så tror jag det blev 74,8%. Så var det. Mm. Ja men precis och om jag ska lägga till, det är klart att jag gör det. Mm. Kan vi nörda ner oss lite grann här? kan säga så här, lägst en enskild dag, det hade måndag den 6 februari då, den hade 86,8% på rätt till plus 5 för i resandetågen då. Eh, och, och det betyder i sin tur att 423 av 3198 framförda tåg var försenade mer än fem minuter. Eh, det var OBC i Stockholm Södra och Rotebro och signalfel i Stockholm City och ja, sådär. Totalt, på, bara på de förseningarna kring Stockholm där, då, så försenade 165 persontåg av de här händelserna och den här dagen så framfördes alltså 3198 tåg och för att kunna nå 95% punktlighet det vill säga målet mm. så får högst 160 vara försenade mer än fem minuter en sån dag. Det Mycket ger, siffror. Ja men det ger ändå en bild av alltså, det tuffa målet 95%. Det, det, ja. Jag kan lägga till siffror där mm. när du var inne på Obis där det var, I februari var det 825 tåg Som blev mer än fem minuter senare På grund av just OBIS Och ytterligare 600 som blev upp till fem minuter sena. Och där har vi ju ett problem Att även om de här små förseningarna Skapar snöbollseffekter när de fortplantar sig ut i systemet Man missar en anslutning Och som resenär då till slut är man kanske en timme sen När man har bytt till buss eller sådär då. Så har vi att OBIS stod för obehörig spår? Nej, men har sagt det. precis <laughs> Ska vi runda av eller? Ja, vi samlar fler nyheter nästa gång mm. Ja, men direkt nu när vi säger tack och hej, då ska vi alltså in, som vi sa, på gbs konferensen Och här, här vankas det ju nyheter, eh, även om vi var lite korta på den då. Ny ordförande för GBS det blir Kristoffer Tamssons, som alltså blir den som efterträder Lena Eriksson nu då. Eh, alltså lite oväntat ändå. Ja, men verkligen, verkligen. Eh, ja, den såg jag inte komma. Eh, men, men det är ett spännande val, såklart. Och, eh, det är väl inte så mycket mer att tillägga just nu. Vi får hoppas att vi kan fånga honom här. Det vore lite kul. Ja. Men och så hoppas vi då apropå det vi har pratat om idag att vi, vi får träffa många av er på train and rail. Ja, för vi ska ju vara där. Det ska, vi vara. Mm. det ska vi vara. Och där ska vi ju som sagt försöka hitta massa intressanta röster då, från, från hela branschen eller olika delar i alla fall som, som vi kommer kunna dela med oss av. Men exakt vad vi ska prata om i nästa avsnitt det är faktiskt ännu oklart. Så ni är som vanligt varmt välkomna att mejla tips och synpunkter till jarnvalkspodden at trafikverket.se mm. På återhörande. Tack för den här gången. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.